سورتی فاتحی وانت اه دباس بزها زیادین فعالي swoją چاہم وز و spons رو بتو پر عطار دباس فر Ton مانت اون خifferت قبس صدTuTE رولت زیاد ہ السامبر سهر تو مانت این ویبطنت جدان آга سورتی فاتحی و م Latvات آئی جاкі لچلون س permitted دباس آئی جا ننم part keeping پولا Patrick قبس رگست رغانی جا جدید قبس رپار کرت شمی rock 密ل eyes فقط آئیات آئیان فکمر ومن او مې موږ ایتګا خپل پوټیټیو ورته راوږه نن اوسه په شي نه دي د دې لپاره وراره اوسه ته کید دا تد اصول د شي دی اصول ته مناسب نشي ټینګي دي دا د ګرام مؤمنانو کار دی چې دې اصول ته کلک شي او دې ته خوشاله شي نو وزوند ایمان څلور دی یو ته وې ته وې دې ته وای رسالت اصبهاری وبانی پپل فلزه او دحت کو اورګ دې دوی سره د apparatus او سلام ته وای امام بل اخرت امام راضي رحمۃ اللہ علیہ دی سلاموت ثواب کوي او شاہ ولی الله رحمۃ اللہ علیہ د دیوبانچ په مشرده دی. نو هغه اصول مهم ما او زده سلام اصول مهم ما په مدد کې سلام اصول نور دي یاتای اجihad في سبیل الله تعالی دغه سمای الانفاق په سبیل الله تعالی الدرام الاداب او صلورم تواي تجزيم قراني كريمك دا اصول ذكر كي قالب ايو سورتك اتوانا ذكر كي او قالب ايو سورتك ايو اصال ذكر كي قالب ايو سورتك دوا دوا اصول ذكر كي لقد سنو بفرنا نو پديكي تدى مقصد تسورت منغوى دلور بزامین دی توحید رسالت جہاد او انفاق توحید مصرحان خکار زکر كئی رسالت و سر زمنان زکر كئی او اسبات توحید او اسبات رسالت کنا او بیاور سرا صداقت کتاب او ایمان بالاخرطا داور سر زکر كئی او بیا جہاد و انفاق خکار زکر كئی و تا دی سر زمنان تنظیم او عذاب زکر داري په سورتي فاتحه کې سوره يونس کې سوره پرکان کې سوره سبا سوره تغابن اذا سلو ورونو اصول <سؤال> ذکر دي دار سوره تناق کې او ګل په يوهيات دا سلو ورونو اصول را غو کې لکه سوره نسائيه 36 کې سلو ورونو اصول ذکر کې داري کې سوره اخلاص بدي مکمل د توحيد بیان دی بل خبره پکې نشته سوره زحا مکمل د رسالت بيان دی بل خبره پکې نشته سوره شرع کې نوع دار کسی علاقت تا کتاب بانی صورت قدر دے مکمل پا با ایمان بالاخرت بانی صورت زلزال دے مکمل بلا خبر اپکی نشتا پا با جہاد بانی صورت انفال و صورت توبہ و صورت محمد تے پا با انفاق بانی صورت حدید تے پا با آداب بانی صورت حضورات مستقل صورت تے او پا با تنظیم بانی صورت مجادلہ مستقل صورت اس بدیوانی زلد مختصر وضاحت کو کټولې نمبر کې اسباته توحید توحید اسباته تویلې شي اسبات ویلې شي مضبوطوته او توحید ویلې شي الله یوواله زموږه دې آیات اسبات اسباته توحید ده دا مطلب پدی دی الله یوواله مضبوط کړی دی اوس الله یو دی دې ته وې توحید نورنا یو دی یو کوتم یو کو سمې یو هغه بوجه حاله مو دی یو پوسیا سمته امره هر انسان یو یو دی دا شي نه کنه مور نه 2 3 پیدا شي نه هم بل بل حسابي د امر چا شريعت بل ګلا قام يار یو کسباني بل منصبره سي بل پرو جعفر سره بل په حاج او زکات پر سره جاسي دا هر یو کسبیا په میراث کې خپل چوي نو څنګه الله یو دی نو الله یو دی په ذات الله په صفات او الله یو دی په صفاتو کې دلته کوم صفات دی د اولویت د خالقیت تر ازقیت د علم غیب د تصرف د جاده صفات د الله سره د چشریک نه دي دي ته وای تو کې یا ګال الله په صفات دا د چې بیل اسوني الله صفات چې تل کوي تا به سونه شي ګال تل کوي تا به اس بات دا رسالت ستاوئی رسالت رسول رسول قاسد شي استازی تا او رسالت د اللہ دا در اپنا آغا استازی اغا پیغمبار چلنے رولی گی اغا تا یو عثمانی شریعت ور کی اغا تا مستقل کتاب ور کی که مستقل نی دبل پیغمبار کتاب بانی شریعت چلی دے شی ام بیعو شریعت ور ور کی کتاب ور ور پدې امبيانو کې له ټولو نړو او د ټولو نړو ست پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. د دې په مانس کې 124000 څخه کم او پيش اميګارا راغلي. کوم به څخه کم وایو د دې په واره کې مونږه دا کوم پښو سراوه پکې کومې نومل لا تپاتہ دا فډیروي مونږه لا تپاتہ دا څنګه دغه مسالې نه چې ګبر کې مته پوس کېږي چې سونا بیا راځي بس دا چې کوم رسالت ته په تا باندې پیغمبر رسالت منل دا فرض کېدا واجب پرانی غریب کې الله را بولې چې تقریبا 26 امي کرامه سکور کړې د په دې امي کارام باندې 124000 امي کارام دی. د په دې باندې زمونږ ایمان اجمالی دی او زمونږ په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان تفصیلي دی ایمان اجمالی مطلب دا دی چې مونږ دا ټول ام بیا برا مونږ یو دان بیا الله رالي ګول دي د په خپل خپل ورک کې خپل ډیوټي په برابر کړی دا او چې زمونږ په پیغمبر کوم راغلي دی د خپل ډیوټي برابر کړی دا ودځي چې کوم شریعت راوړی دي نو دا یې مقللا سنگه دا توحید بیان کړي باندې دا توحید ونه د سنگه دا غم خادايه د معاملاتو بیان کړي باندې په سن باندې راځي کو دي توه ایمانه تفصيلي جا دته چې د دوی چې پیغمبر مانی او زمون نو ته او بیا ستا هم خادايه قران او سنت ته الهاله دا دغه اسناغه شو په په بیا وایو چې ایمانه شمالي هم مدو او دا لایته کوم شریعتونو نه نوم په باندې یا به پابندی نشتا او خپل پیغمبر د شریعت پابندی په کوم نو څنګه که په کول باندې د ایمان دا و دا و کړئ او دا شریعت نه میزای نه تد ا د اېسماڵی ما چې راوړي دا د په ایمان نشتا درم د زناقات کتاب صداقت ته کتاب صداقت ته کتاب صداقت یارې کله نه چې دنیا آباده ده الله د مخلوق د اسلام لپاره آسماني کتابونه راجې کړي دي 104 کتابونه رالې کړي دي د دې په دې رسل وډي وډسې په وی او داګري هرت کتابونه ولکه تورات زبور انجیل او سالورم هرت کتاب چې په هغه توران اوس د دې 103 کتابونو بدی پنځم اجماعي ای باندې چې اوز د الله رلې دي او خپل پرمخ کتاب حیدایت سرچشمه دي پیاوستون په کې هاله ته تحریفون کړی دي تبدیلې پکې کړې دي چې قرآن جامو نه دا ډول کتابونه منسوخ شو زمست قرآن باندې تفصیلی مانده پدې بزعم قیداوی پدې بزعم ایمانوی دې عوامي ربانی او د دې جنواحي ودبم صاحب اصل د ایمان د ایمان د آخرت یاخې چیو را رارا وانا اخرت دتوتو کویش داغې دا بعد بسیا بل ورس با. نشته دغه دنیا چیروانی دین ورس بغوي تور دا څخه ختم شګا او د شپیا د ورځی تعیید کیږي دنور په پریوتو پر راکته مداخره نه ورسنا د دې نه بس شپه نشته دغه په محمدینو باندې وې او شان رڼا او په مشرکاتو باندې کوم د شرک حالت دنیا نه تلي دی طای باندې به یو شانتی اری او پور کې وپراتي و چې دا ورځ راځي د دنیا چې دا کم نظام دی دا کائنات د بتول ختم شي دا انورس په مهي ستوري دا برابر توړي د دې شپه دا مخ په لوري شي دی بل مخور کې شي دا خونه بتول اوار شي دا ستونه دا بهوت شي د دې دا اوغو بهوت شیلکنه په دنیا کې زیات د روپو دله کا مشکل اتا نه دا اوغو بتول یو چی شي او دا میدان د دا چې دای میږي د دای نه مکه وې اسرافیل علی السلام یې شپېلې وې او چې اولله شپېلې سره پټون خلک جوړ شي سلنې کاله بعد دغه مشپېلې وې او دا غینه بعد به ټول خلک بیا را ژوند شي او دا ټول خلک مخ وسیرین څنګه کیږي شپه په لاک باندې ودا میدان ته شرګایږي او دا ټول خلک به حشر طرف ته کوم دی ورته د قبر د برابرۍ کزارا غراشین د کنا د زریبی ریاضی ش روحونو سره بچ اوتې شي او د میدانې ها شرط منډې وایي چې اوی بچانیې چولی بربټ برواټ عمر مومنین د پیغمبر سلامونو نبی له سنتو یا رسول الله وای دا ټول خلک بربټ برواټ وایي خو بشر بیته نو هیڅ هم نه نبی یې السلام وتوی موحټین مقنی روسم سور ابراهیم پځایې د وته ساتو کو چیرایا څڅه اورسته چې او تاسو ته نه مې داسې په شاوو کې ویلي و چې په خپل ځان کې د شيکته نو بل ته بسوم کوو او تاسو راځي بلشان بل شان hebat او بل شان سخت الله دې متاسا نه وي نو آدم علی سلام نه والي در نبی علی سلام په رټول اندیا ولادي ماشهان په ولادي بدماشان په ولادي بریبانات په ولادي خاندان خلک په ولادي کمزورې مندان او خلک په ولادي او بده غوړه سپیره او سیرف ته یو الله حکم توک بنا بدماشی کو لیشی نو بدا مال سورخ کارا کو لیشی او نو بدا بدن تا کتخ کارا کو لیشی کچه مالو نو بطول دنیا کی پاتی شیوی بی آخ پلی جامی بم چاپونی نی دون اصحط آوراز پا بدن آوراز جسوک پاتی دا توحید تلی بی نو آغای با اللہ ببولی شراح مانی پوری بازی چنت تبی داخل کی کنور گناہو نیکیدی بی او الله او خوادی چنک اللہ بادشا او ټول غناونو ولې د خپل کلامم رحت کېش چې به جنت تولې ګلکه باندې دوا کایې الله ما به حساب کتاب جنت تبو او کنه لو وړي او ما هي ته سزا ور کینول غواپ پس سزا ور او بچ بیا به جنت تبو کوم کله نه یوي ګنتی لمزه ته کوم جنت تبو په ځان نو او چې کوم مشرګانی هغه سره حساب کتابو شي بس هغه په وجه ته ور دغو اغه اصول د ایمان خو قرآن کریم کې الله رب العزت د توحید په مختلف عنواناتو باندې ثابتای کلمه دلائل نقلیه او سرا کلمه دلائل نقلیه او سرا کلمه قسم سرا کلمه حلف سرا د دې دफारکه د توحید ثابت زه اند کیږي چې د تا په سیدی د توحید مضبوط شي چې منځونه اوږي حسن تعالی فائدہ درکې دا د علاوه سره تعالی فائدہ او کوستا پارٹی ته توحید مضبوط کړی دا یات ساتات او اماني بیکار دي تا کې تا هیڅ फायदा نشي ورته قرآن کریم کې الله رب ال عزت کلمه مساله د عنوان مساله د الہ ذکر کوي په عنوان د تحمید سره لکه سوره فاتحه کې باول کې الحمدلله سوره یٰنعم کې الحمدلله سورة قحف کی پاول کی الحمدللہ سورة فاتر کی سورة سبا کی دا دولی مصدر کی دیبا الحمدللہ سر دارگی بسورت انقبوت آئیت رسٹکے الحمدللہ سر اس بار دا توحید گئی دارگی کلا مسالہ دا توحید ثابتا کی پونوان دا علویت سر کلا پونوان دا تسبیح سر نو کلا وی سب بے کلا وی قالوا يسبحه دو په نوټه تسبيح سن سابق بول وحدانيت ثابتای کلا اثبات توحید کي په نوټه برکت سره برکت د بارک الله رب العالمین نو مطلب دا چې برکت چې اونته بهاري او شیش کېل نه بل سو برکت کې نشي اس بات دا او غا شالور رسوله اثبات توحید اثبات رسالت jihad bi sabilillah او انفاق bi sabilillah او زه غا شالور نور اصول ذکر کوم چا غی ته و مومنتات چې غا دی شالور اصوله لپاره مدد کوي هغه نه عمل دی jihad bi sabilillah taala jihad دا چی د دوم مصدره نشي جهاد نشي کوشش تویل شي मतलब دا چې اسلام سربلندۍ د بارا نهایت کوشش کوم او چې کله د جوحته شي د جینی په بهش سره وسحت کوي له مطلب دا چې اسلام تا وسحت او فراحی ورکوي جماعت تا پدو کې سما یو دوی جهادي اقدامې او دوی جهاد دی پای جهاد اقدامې دي ته وي شیکاله د مسلمانانو امیر دا کافر پای او ملک بانی حمله اوکی دیتو اوی جهاد او بدی جهاد کی چی امبیر دا ملک چا چا تا حکموکی دا پدا و خلقو بانی جهاد فارسو دای بازی لکا خود جهاد دپارا با قیده او خنظم فوج دے که نا آغای جهاد دپارا دا ملک چکم بادشاوی اگا حکموکی نو او دین دی جهاد دفاعی جهاد دې په یدي ته وځي کله چې خپل باندې یو کافر حمله وکړي د پټول ملک باندې جهاد د فرسو د خپل ملک دفا کوي خپل ملک بچ کوي لګاو چې د فلسطین خلک لګیا او د خپل ملک د دفاع لپاره لګیا دي کوم ایشونه کای الله دې ولوب کې برکت وایي الله دې بري ورکي پټول د دنیا کې مسلمانان ملکونه د کافر د پنځې در لاته راغلي دي الله دې ولوب بري ورکي اوس دې جهاد سالور مراتب دي پتیا له اقسام وو کی او دا یو کیدار دیسې فرسادہ د امام مودودی سره زبرداستي د ایران یو عالم دی دي. او ډیر زبردست عالم دی دی العرب طلادو د علامه ابن قییم اللہ علیہ سره مل او د چې کنایلم کور او خپل ملک تراو د دته یو شایي سپالو شو زخه اليپ شو کنایلم له خپل کوښاله ټکې موږ ته ديني خاندان سره کو د چې کنا اړپ شو نو د دوی سګمان کډیر خلک راغلي او ډیر مونږه مشین دیو د جيمي اورا ځا نه ده وې چې په قوت او په ریښت په قوت پکې د صحابه صفيونې د بریتی شيغان په او عمر صدیق دا رنگو مر فاروق د صحابه په دایری په دې شي کوي یو بکواس کوي دې ری فزون خبرې پسی کوي د څې کوکه د لوی ترجیح رسول الله و غادر علي رسیلان هوګو امام حسن او سین او بی بی فاطمه ودته په خپل انشوروکا رد د اب بکر صدیق نراوا غسط او حضرت علي په ونه دا خپل په راشدینو ادی ټولو صفویه بیان بادشاہ چ داوري زنه ير سیاط کو سحو او کومو چې بیا کټه هم سپي او چې سپي سموږي د څو روزونو هره کای په دې راپري دي چې دغه وخت موږ شوکړ یو دغه راغوتي خو په چندې باندې چې زو د صحابو صفوي ولی بیان ک به چې کټ کو سپي هو دونکو څو روزه او میدان کې نه تړل چې څنګه دې دا منظر وکړ شو و الله په توستا باندې ما الله صحابه باندې غیرت کړې نو یو الله شو او بیا دغه یو مشکلی په بیان او دا بچا د دم بیاټیکس وا نو د تطبیقات کې سی پرساغه د jihad سلوور بناتی او تیار لسکا څنګه ذکر کای د jihad اوله مرتبه jihad باندې نفس jihad کوشش کول د خپل نفس څخه تفصیف وکړي د توي jihad ما شیطان شیطان سره jihad کوي دریت ته jihad مان کو فار یول د کافر او د منافق سره jihad تور او شلولر ته jihad با هر با سلمی والبتدعی jihad کول ته ظالمان سره او د بدعتانو سره اوس دا شلول بهاتې په دې یو دا مختلف قسم معنی یا متقسم دي اول قسم jihad مان نفس دا شلول قسم معنی دي اول قسم جهاد کول <سؤال> د نفس سره او ضد کول د علمي بدیږي اوس تاسو د قران علم اصلي له وینا د نفس نه مریدا نفس وايي کور سره وخت دي چې خو يخني ده نو تاسو کې چې د خطا پاسي او کور یې ته تلغي دلې او په تاو د پکاټ کې او تاسو کې چې دونسي او دونه کې نو د دې په دې خپل کول کوئ چې نیولین دا خپل کول کارولین کې په بلغه دایولین او دین وسو د دې ولین کوه ته چې روانه نه نو د علم د ذکر نه دا به ماندی دا دین مور راغلي پډې را مو د خور راغلي نو سره به تي سارشه خدای پدې خبره بسونه ليزته چې د کوراند له زتې کې فاتمش لې وته را و با دفل سبقه و خلق رانه بدا با ديفایو. دویم جهات ماه نفس ده امالو. اول نفس با کابیله کوله چیز دکره مکوا. وچی ده نفس و نفس او نماه لاؤ او ده نماه لاؤ نفس او اسدکره دیوکا قران دیوکو. نووش بایده ده نفس ویچه امال مکوا. دکه امال کور فگران دیکن. شیر پر پی دی منتری و پر پی دی درو و پر پی دی مناکتن پر پی دی چغلی و پر پی دی دو نمبر و پر دی دارګه کو سُوخ شیر بنات کای دو پا کای باندې بارات کے دارګه منصب کے کله منصب نکو ونس په منصب کے jihad پکه ددا مغران کارو ری دې دمسپدی کې نفس راته نفس به توي او توي زبېکو نفس به توي انتشاله وکتې درام کیسه ماجیهات مان نفس خبل ازده کرده ایلم پل تا نفس بده تاوی تا ازده که بدا پورا دا ارسده و مقبل که ورکسا ملی تس بیان ندی شون کولی د پا مدی کی بیان و دا خادای کی بیان و دا درسونندی و دا علت و دا دلتا اوزو خوریمانی نا ایه کنت دا خبری که نو بوری دا خلق بری دا پورا شدی و دا دا کولی نو شدی دا ملک با دیو شدی دا مارچ ورانش نو لا خواباتش نو دار نفس بتا بایان تا نبریدی وی بدا ده بانجوریان و مسالی مگه وگوری تورخ بل بدا نبردی اوصل ورم کسا چگلت ورانس باکی با دی اعمال که و دا دی بایان که نوز بخلق تا سرا دشمنائی که تا لب تفلیقون دار که تا بازی ببادی ردی وی بدا و دومتون تا پتہ نصیب کاتل کا یا نصیب داش دا سی پرو بینر دی کی شلا په دی دا چې څه درو پوهه نو ته غوس محل وب پکې جیل وب پکې راځي او پټونو هر څه پکې راځي دته وب دی باندې صبر کی تان چې له مونږه تکلیف راشي یره نو څور دلته راووم خو ګوښانه که ځګانونه وي ایرپلانات نه کومه څوک نومه ګانې سره ایرور په وسوسه شي بلخه دغه څوک داړ څه کې او ګداري برداشت نکوم د پورانه مخه بکی د جهان یاد ما شیطان صفطو سره په دفقورو دابه وسوسو کې چې اګيبه کې وسوسیه اقیره له لارا پای موري او لري را رسي چې پر د خپل وطن په سي جوړ دي او خلک چې وځه او دا ناجووي چې وطن لاشي او دا رو برمړتي دا راشي او جهاد ما شيطان د فقول دا ووسو چې عمل کې سستي راوړي تموسته دې پاسه کا پاسه پاسه کا بس چې بس بلډن داخلي شي باکو هغه دمو وخت تا شي یره د در ستې دای په سستی کای نه اوختو راځي. باسه که نه در ستې اته به یې ځیږي دا. او ته نه مرګې ځان د سو دیو هلې وخت ته یا راتورګل د دغه پورو کوم. کور نه کار کوو، اورګتل ته منډا، منډا. نو په دې کور خلک د دنیا غارونه ساده پرانته بار نه کړی دي. او ته دا راځې د دنیا د بار خپل دین کار بریکت. دا شیطان دا استیروالی او دا سستی په وسه د او د رساي دغه موارد د ما جihad wan ku far wal munafiqin da pasalo kismbani de yo tawil bil qalb jihad da kafiro sara bazaw amrikani wal ibadishi industani wal ibadishi da chit company kafir mo sharik bidati wal ibadishi je ka je da quran bidati kai quran naswazai quran naslai tara tarpanalo ke gurzai daani da da kafir ni isab توران سوځي نه پرای کریم بزتی کوي توران تشور کوي لو تاسو خلک دا بسطا وړي کې بدئ شي چې په اقر د چا شي قراته چاګتی شي تخدي وحدانيت چاګتی شي څو بده خلک بدئ شي غزر کې بدی بدی شي دیم jihad ورسره کول دي بل لسټ بجو په باندې بيرث کې په چې وو بيرث کې دغلا سوه بدی بدی شي د کافر دا دا په دې باندې اوري دي د تاخير کو پرځابت چې د کو پرځوبه په خلاص بمال لګي او سلورم jihad په لید سره بناخلي jihad توسره سلورا وردب ده جیهاد، جیهاد معارباب الظلمی والمبتدید، جیهاد زالیمان وصرا، او در بیدتیان د تا بدری کسنا بید. یو چه بلاسو بیمانی که دلستاکتیو. که دلستاکتی نی دبجبا بیپرت که او کبجبا نی نوڑا کی باوتا بدوی لکه دا مسلم شریف دا حدیث دا ترجمانی کئی چه من دامن کم منکرن پل یغیی ہو بیدهی. و ا يل م يستقيم بقلبه وذلك عزف لما تاسو کې څوک و نراوهه اروینی د دې ملي کې بلاسو کله لاسه طاقتینی نو په چبا باندې بیرادو کا یو ګوځا در ګو ونزم کومل کې چې تاسو ماباتي اوس زم د لاس و سر چې په شپه ور شو د اموران ته بچې په پانی پدی رد کوم چې خلک ولا پوي او دې درغاوو دلني سي دا درغاوو ما خپل شړ پات او کنه یو ځې کې زناسته په غزه کې ستادنه د لاس هوسر سری دې چې ما خبره سومنه وروکه وتابه دوا او نو کې په ویل غاوي چې دا ما نپاس خپل او ځا مثلا ستاره شته دار او هغه په هغه کې چې دغه تا کور کوي تو هم ته مکه وا دا نه روا دي دا هي او دایوینم به کوه شونهونه دي نو سپت سکے ها باسي باسي ووږي بته دا نه چې څوک او خو بیا داخه پشي او زما له علاقه پشي او وي دی هغه پورته نه کړی دي څنګه غیرت کوه دیو نه او دا مرزکه په غیرت کې د چې تو څه بیا او دا نه چې څنګه غوښته لاسو نه وته په کومه شی وانه کې کوي دا نه ما چې تا کیږي یو مړی شی دی کې ته جاس پېستارشته دارد او توا ته وی کور د جمع ما خام به نه کوي او دوی وينه مې کول او ستا سوه منی او دا کو نه ویني دین دې خبرې دي نو دا چې نه چې کو ستنه منی او ته به ام وتک پرده هم په کینه واستاينو حدیث کې رازي نے عليه السلام فرمای من کثر سواد قوم بهوه منه چا چې د کوم کوم د لا خدکاره کا د دې دا غي دې مشرک بدتی دې دا غي جلسه دې دا غي ختم و دې شرک دې بداتو اغه په دې کیږي پرشار په کیږي د تطهيه دې تا ها نه نه ماشي زمونږ باندې نه apoio دا وک سورې ملي کوي دای به اې موږ وېچو قرآن ستاسو ته نو ثواب کوو دا وای دا چې دا ثواب په ریګول اګا دې شرکو د بیادت پر چار کوو او توا له کونو تر نه استه یز دې په کولونو او دنا سې ثواب کېټل دې جن له دې ویجن دیو نه کېټل هرې پکې پېټ شو کوم نو چې بیا چې مخ پکې تونه چې نه یې پر خاو تا کو دونت کری دیشانو کور پورکی ولارو غو سپدی ته کی پداخت کری زورو ورشوی او سموهای چی بې ماری ده درکه سستی نه درکه و ناپکت ده درغه هر کې خوشاله نه دی بارځه ته نه نوو شکرو د نوو ختم نو اته خلک له توکو کور اېګه که وکور نو سای دموې زرازه نو دای به غار زیته نه نوو زی بار زکه په ورنه نو زی اګه ساتای د مشرک بيدتی دلې چاډې رختاره ایا یوکه پرېچ را یوځه شنو ډیر شي ګره چې دغه چا ټال نه ډیر افغانا کا یو کورس د قیامت ونداږي په ډله کې را پاسي اوسه نو دا منازل څلور مراټيب په ډیر لسکې څخه ته رسول محمدونه اول اصل الجهاد په سبيل الله راغي بیان مونږ وکړو اوس مونږ دېم مومنت چېر کاو الیفاق سبیل الله پدین کې ومال لګي زګه چې کوم خلک پدین مال نشي لګولي دوی پدین کې ترقی نشي کوله انسان د دین خدمت نشي کوله د دین خدمت هغه سره کول شي چې هغه مال لګي باشه خلک وښه توکي او خو پدې باندې پیسې لگو لəsi خپل ژوندم پیسې نه لگے دجی پتانجی ما ته پیسې نه لگے په کومه ملګرو باندې د توحید پرچار د بار استادا د 34 پسنګ لپاره کیږي میشن پسنګ لپاره دي راته وڅېګه ځم بازی ملګری داسي دي چې هغه دل لري نه راځي د ګاځي می خبره ده چې بیا شي راځي دوی بغاړه کوي او چې دا د دې دې بوس په دې پی سي لگایم. په اسی به ورته. دوی اوس غالیب شي په خپل. یاده سو زکیدا د بوت ونی زړه په سو ورкай. زېبا کور کې چې ته به ماغه برا ته ټلیفون کوي چې ودرسم. نو دا موبایل څه درسم؟ دا بارون موبایل وایو له نه تا خو سوک. بارون یو وای درسم راځو په لې میسج کوله درسم راځو په لې چپاسو د دې حاضرین سره یو شاتب درجه کې وتره غه مې ته دي به ګزار باندې مال ورغلي دي او به د یو څو مخو باندې او څونه تکلیف او سخت دای برواشکا او دا څوک آنلاین نه استو بده نیمړه خبره وکېدو دا که په کوره بریخي کنه یو ځای ته راهم شوې وې وناستې او خپل باکایته پتنظیم سره په ترتیب سره انو بده نیمړه خبره دا کا ريګاردنګ کړه سیدای دې ایستا ژغور د پلیمر زایګار دی که ساره یوري که ماسکوټانیا یوري په پاین 3 یوري او په پاین 3 یوري تاسو مخ په لمړی د کټ کې و تا کی نه یو په څمکا و تا کی نو تاسو ته محبت سونه اندازه د چې څه بهونه ما نه نو چې وست کیږي بدک دي زوشتان مرکس په حاضرې کول راکېسی هو لګم او دا ساده فارص د کله ته کښوراتې ورکه کله ته په ملګرو لگے کله ته دوی په ګاډي لګي کله دوی په پټ کابین په او دې دا خو دا وځي تنجي پیسي تنجي په کسانو باندې کوي دی او راغی دې ملګری انصاف نکوي نو هغه د جنني چلی زه به یو ځای لا وته درس ته چې په تواری درس لا باندې یا روزانه به تايو چې درس شروع کړي او داخه خو کو کی او فراپي دې وстаў بیان باندې دا هغه یوه دې ټکېږي نو ته په خپل پیسي لګې او ته بسې او ګرته دې دا لړل چې راوچې خو واس میکې کوم تاسو برام ځګارې را لیدې په درس نو په هغه دې بیان سره شي واس دېشته یخبول لاته وا و خپل په شهبانې ته ګورئ په بیان کې تاسو نه او سونه انقلابو متا وسا کي به راځي نورانی کریم قرآن 24 باندې یې څور ورکي یا ته سورته په کارا آی نمبر تو څور چوکوت کې مالله کوي او باه مانوته ګللا بلار کې له کوي نسم سیسور کوه پاک سیسور کوه یانه چې ښاشي ځی ته شروعځه ما دي شي دغه په کار کې الله رب عز وجل فرمای ولاتل کو بي دي کومل مالونه کوي ځان علاقه ته خبرونه مالونه کوي jihad کوي مالونه کوي چیمه شنو کورشي او ګټه چې پیسې بچ کوي او jihad نه کوي کافر بلدانی زره ورشي دغه پیسې ونګرول او خپل رب بدل بيڅه او تاسو ښکې دیان شورتي حدید کې د مال د لګولو کې ځوجه ذکر کوي اوله وږي ذکر کوي چې مال ولا کاو اې څاکې مالونه کاوه چې داسي داسټان نه ته څوکې داري دو صرف سوکی داری، نو بازی بند خبشی جواری سوکی دار اما ہو با دیر ارزان نو دویم آوازی زکر گئی اللہ عبال عزت آئیت دس کی، سمال اولا گواد دا بتا نپاتی کی گی. ساڑ اصطاق پل شو، نو بیام پاتی کی گی، اگو بیام سوکی دا نپاتی کی گی. دا بیام سوکی دا نپاتی کی گی. نو مال اولا گواد سبادا نپاتی کی گی، او بیادی او جوارای پکای زنهونه شراغونه پکای نوې نه خداده چې نن ته خپل بلاس باندې ولګی چې سنا مال لګو مال لګو مال په خلک خلل باندې چې ا دې کمی دي نه هدي چې پڅی کې راځي لاره بولې چې سرمای اجا منت سو نه 합تی بي الله وي چې په ما سینګه ساسو په مانې نو مو کار ود سره کوته وي چې زې لا مال یې لره کړی ئەو یې لاوې او کوته چې مال یې غولي او دا خلاص شي وي دې یاد ساته دنیا کې باندې ژوند غریبای تیر شي یو څوک انسان څوک باندې ټلګی کړه نه بدی نیو دا دې په ځامه پیسې هغه په کورنه په گاډی د دنیا کې باندې ژوند غریبای تیر شي ود د بشاب یاد مندارو ورکه په حادثه لا نه اره چې زہ څرزې لاله ورکه د کې امید دی کنه چیرې واپس بیره لره نو په یو کټا کا څرز لاله ورکو طالبان لاله دې او څنګه له ما باندې څنګه ګټ نمبر 20 کی چې دمال حقیقت څنګه دمال حقیقت څنګه دمال حقیقت دا دي له چې دا بند په څالو کوي اول شتې دی یو بیا لوی دی بیا ځړشي بیا پوخ شي بیا خلک پریشل کی لهونه کی درېشل کی بوس یو واشي او دانه بل پاش څنګه شاندای انسان دی بیره پیدا شو ګلښو سوان شو ګدا شو مور شو استه پاش او بین زمان وجه زکر کئی چه کتا مال سیر چه مکره ویجیره کتا اللہ صاحب راه و رمانه بی بچ کی دیان ساتا چه قادسالی راشی او دس سر غدم جوار پیدا کی گینا سر بزیانی و میوی پیدا کی گینا نتو بی پسا سالی تا سر پیسی اشتم نتو بی اخیصو و اینگه زمان پده خبرمانی کنا پیسی دی تا سر دیر ای لگتا چه بچا یانا آغی یوسف علی سلام دوی و ایزو بثال وځه وتعلم من سره درګومت وموند دائره کوي نشته سره ټول خلک راتفلي بیا وتعلم من مال غیری بدرګوم او تمام دائره کوي نشته سره ټول کسا کولې بریښنګر کوله ودا چې ما ځاړي وصیت وکړ په تخته یې باندې وې خلک په مال دولت پونه راشي کیږي وای ما سره نو مال دولت دیر دی او وایته ځلې د لونې نمبر په مال دولت داللات اصحاب ته د چا دفاعي شکو چې خدای دې له درګړي د چې کم سه د لګولې ویناو ته لګا کم مکا مزه خرچی کې سمکا او نو چې لګولې زیاده د انته لګولې چې د استاد لپاره څوک جایري شي دا د سیه کاف کې دغه چې کار دنیا چې ګر کوي پدري یو اتمیا مکتو ها پلي ته دنیا وخت وخت ډیر لګتي دې اتمیا ته کور دنیا مو بنا باندې پوڅي یو ځمین کا کما او ځمین صاحب الجنه دا دنیا بس الله دا شوا کی دا باغ او انا چی واغس یا بسکه او والله شي د چا اصلي وقور ولور لگے په دکان ولور لگے دا د مکرش کی په خور کی په سر بازار کی روغ اطلاص باندې اورو لگے شپه په ګور لگے دلې اوس سحاري مالکان خبرې ده نو د کروڑو غو مالو نه د یو یو سلاړه سپټ په غټ ته کتو او بیا د صحافان خولالار شي یوگاناني کوي انټان تناخي نو کانداران و کانداري داسې خک شان لې او صرف چاابانی ووس و ت په چاابې فجیب کې پ شو نوور سلا الله چې ما له بیا پهکې ت نه لدي نن معلو ل چې سبانې داماتنی چې ګه سره نو ما بهلهګ الله به چې وده سرن تالهګله نو دنیا تو خزمین کا تایم دنیا واقس دیشی و دی دنیا ناسیگا ما دادیر و خلک سر دنیا راغولی دا و دا غید دلینا. دا و دویم اصل دا وصول مومد دون ار انفاق بسبیل اللہ تعالیه درم اصل الاداب و تنزیغ کی آداب ضروری بید. دا مشر ادب دا استاز ادب دا امیر ادب دا کشران و امیران ادب. دا مشرانو چې مشرانې د مور په نظر وته کتل یا مشري پور په نظر وته کتل چې کشرانې د زاغې ادب زاغې سره د مينې او د شپږت په نظر باندې کتل حدیث کې رسول الله عليه السلام فرمایي لیسمنا ملم يرحم صغيرا ولا موق قل كبير واذا مومتنه دې چې د مشري ست نه کوي او مشربه پک شرمانه رحم نکړي نو په کوم تنظیم کې چې ادب دې د شرګش इजت نوی محبت نوی غو تا تنظیم رانیکي په تنظیم کې په تاسو د مشورې راوځوت غوي او مشورات مو بیا سر کښینه پای وایي چې کوز کوز دایو او له سپین سره سپین سره دا چا بي زه ټیکې بچا ته کنځل کې نو مشر په خپل دایره او کشر په خپل دایره کې وسېدي کشر بد مخی او مشر از نظر و بعد رد وحل <سؤال> شروعه او دا تنظیم بیانه چلید. دا صبر او دا استقامت نبا کارکلی. غصبه نکی او که موسادی او که دا پس دا ایلم نبا محرومه شید. سالورم تنظیم. توصول ممیدونه سالورم اصل چې کم دیگه ده تنظیم. تنظیم سطه شي نزم ویلشی بیللو تا. او مها وتر تا ویل شي په کوم کې خلک مړاي پیلي دا خلک کميل جوړه کړ په تار کېو یا يا تصبيب جوړه پیلار کېو پیلي نو ګارنتي ساده ارکانچي دي نو دا په یو تار ټول کې للی شي وي ارکان په یو تار کې پیلي شي وي کاغه روزانه درس ملګري کاغه افتماري درس ملګري او کاغه تورې ملګري ټول با پرابطه کی وی دوستان سره دا کی سره او کنه تنظیم وکون دوستان سره پرابطه کی په تنظیم کې نو سیږي بس خالی ترجمه لراسم او بیا بزم بیا ساتل دغه خلک به د لیدګار بشي تنظیم مثال دا ونی دی د تنظیم مثال دا ونی دی لکه ونه چې پدې چا کې لګي دي لیوي یی چې پر نو ټول لښني شي په یو ودایو کی ګلوناو کی مېبي وډی سي نا او چې کله بازار راشي د پاندی دی نه ټولي په یو ځای او کرسي دی یو ځای تشی کی او یو ځای دې کی ودانه مثال د تنظیم چې او حکومت په تنظیم کیږي اغه تنظیم سرachtet د دې په خیر و او برکت و د دې مشه پرمختګ چې خدای مګه چاته کې سو او خلیفین دوی چت شي ودانه ته ورګي چې په پولیسنا سره باندې توګه په سمته مشوراوانه استاد راهنمایو کې هر بدی طریقه بدی مسلې نوځي بدی بوزي بدی بوزي نو هغه په سره معنی کومه سلحت مשי او کنه د یوو کنده استاد سره اړیکې یو خپل مخسر باندې لیکي او دو نو دوی خو بده کوسانو کې بلادهږي چې په دغه اعتراضونو کې په دغه پروګېټو کې چې بس به ور خدای شي او سلامته شي وڅاپې شه وتو پرې دی امدار څو دارنگ علامه اقوال ویچی ده دنزیم مثال پشان ده سین سمندر دوگو ده په سین که چې اوبر آوانی که تا زخیالو که دادی یو شور وی دادی یو زور وی او دادی یو روز وی خلق یری که نا دیه فاشه او بدی زیده ارو با قرصه اکی او بدی زیده او چی ده ده که سین نتا پا منگی کی اوبر آوالی پا بلتی کی اوبر آوالی او دیه پایسیر تاکی ده نی اغا شوری او دغه څنګه چې ساګسته د تر اوسه تر رابطو ساتي پر روانه درس کې په ټولنیز درس کې په دوره کې د هم د اجتماعيت او تر کی دیات ساته څنګه باندې د ونینا دا وګ چې د سمندر په راجو داشي داسانګتا څو ریناشي د وينه کړشي دا په ولا او بل بیا وړاندي شي او سیلې شي او څکه چې په باور کې ستاسو مې ګري وي کله باسي کسانې چې در شروع کې داوت چلایو خلکو ته ډېر کی هیڅ سم د ځان په تماشېش وې ما ته په دوستا کې ډېر خلک نشه او زه جوړې راوې نو ایره دا به خلک په جوړیرا سره نو دایره بیا استاد آسی له وګډاګي احکار شي نو استاد را خبرې داوت آسی ګپ کار نو دا یې خپل منمنانی شروع کی په خپل خداتاوته طریقو باندې روان شي یو څو ورځې هاه وو چې خپلې په دای خرابې شوې ته دي خو په دای کې ني شهر دې مشر سره خلک خبره کړې ده مسئله خبره کړې ده سره ورو ورو ورو ورو وډول کا ساتیرل سره کې چا بیره دونه باندې دیاںو مدره تیټي دا څنګه کاچې او دا څنګه به وڅیږي او دا به دوريږي د کوشش کوي چې د خپل استاد نسان بچو دا کړ دا خپل استادان نه جدا شوي د زور د روز د باور د هر سبق څخه تر وړاندې غريم کې الله را العزت په تنظیم باندې زور ورکړي او په تنظیمي مستقلی د سورته نژیکړکړې دی له کده شاته مو چایې د نه پلمانس کې تنظیمي دغه یو ملګری او دا غي د حکومت د لاندې ټول چدي د دې دوا تنظیم دي چې د دنیا وسو ګډار په تېزه ستبدنه هغه باور کې ولاړ چې بارته کې مشایرا شي د کوکو چې څنګه غنمت یا واپس کوي ورشي په دې پاتې کې اړه ننو دا چې څوک نو چوک کار کوي دې ته پتا لګي ګتکه ځنن نه پریدي چې ته وګوري خلو کې هغه رس راوړي وي په یوه ډول کې د ګلو د ناراست راکاکي زم ملټو ناراست راکاکي دا رنګه ده یو څه شات چې د ملټو وینې څخه په لوسو وینې څخه د یو څه د بل څه خپلې قسمت دا دی د کمپیوټري چرست راکاکي عاشانتي تاثیر و پښاتو کې راسي وګورئ ته شات په مرحو کې چې پندځیټې نو دا غي نل لسو نو پولیس یو شات تسونو مرسوني علاج دي قرآن کې دارنگی تا سو دی میمو تو کوری نیف تنظیم دی او دی دا سی دا وخ پابندی دا میگی چی دی نو دی بیف پولمینس کی پی یو لائن بانی روانی تا سو تخیال کردی پا دیوال زی پس مگزی پی یو لائن کی روانی اخوادی خوادینا نکی دی دارنگی مر غیدی پسیل کی او زی او یوم آغای دا سیل نجده شوا پسیل سا اثر وسه ایس اثر نه بروځي. و شو نو د دې مرګ یوش. حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي کما ګډه چې رامین سر روانه یې هغه محفوظې د لیوارو او کما ګډه چې د رامینه جدا شو لیوارو له د دې ماتول اساچ. کله موندري چې زنجیم کې یو ځای وي مشرک بدتی دي سرسونی شکو لري. او چې کله دا زنجیم نه او زنجیم سر رابط نه ساتي له یو مشرک وو ته دا نصب شرمای غريش دي نه ته ماب چې دا واغونه ولي تنظیم د وشتي دلا چې غیرت وی واغې بیا واپس شي او کوپا کې نه تبلا شو وي یاد څا ته کومه ملګري چې تنظیم کوي خدای دې ټول فایده دا تنظیم نه خو جدا شو نو تنظیم سره نقصان نش تدري په دمو اجازه نه سمنو ته ما زې کو یو نن سهار موقته نن څه کا ساني لټ راغیو بلشی راغلی وداوی په زيناسته هيو چې خالي د پاتشي دا هیڅوک نه اچاو پیرم ځوان زده زمماځي بخالی یا ځناځي زمماځي زمماځي او دا ټو خلک دې دا ویو کې او دا زو سره دونې دا ځو نه کومه زو الله بده ته شي دا والله وخت وخت دي تنظیم ز بارکه راه خلق بيداګي بادران خلق بيداګي یو نار لس داوي ته خرش اوس هم خو به تجربه دا یو مردا ولا نشي دا بيدېوال لس کلا بيداري نشي نو سر او مال داونه پيتيری پدې تنظیم پدې کورانه سماتنه دغه تنظیم نه Juda شوي نو په کولو وګونو وره نو څنګه مخ او گروه کم خلق چی تنظیم نجو گاشی ویدی زمان دوستازان و تنظیم ناقصد نو نا داغی دا دا دا سهل شو سه شو سه ازیاد شو سو کسی پرواه که پا تنظیم که چی کسان یو غملا ورشی نخلق بل رباس یا فلانایی راگا یا فلانای شاگرد راگا زیو پریدی بالا خلقیدی بیان چه باید سو نیزه تو نیستاس خیال موی او چی کل انسان قرآن پریدیم پل استاز پری یا دې څوک تاسو کایته د شاشا کارته. নমسته، ښه شته. اا، پرچار یې ذکر کړی و. ته پیدایشي موبلغې یې. ته مو پیدایشي او استاد یې. تاسو رجا کوی نه وڅرینا نه. دوسته تاسو پنومیا شرمی، چې ککوای ټخلانه یې مستازاده. اوس به ته خلک وایي چې ولی ته سره یو څه وایلی نه. نو دې بیا دوست تاسو دا خدای غن سره دې څه کول دا خدای فلش تاسو نه دې څه کول نو بیا د دې دې په نوم لکه څنګه چې یوهین انسان چار سره یارانه کړی وی او د یار په نوم شرمې کې متفقې احدا دبطیا کو نو وکاسي صحیح استاد له منځي کو څه پوهه او چې نا ته لې پچی کای چرته دې چې لکه سب چرته دې کال کرا سب وې کوم د کال و نن نه د دې ځکه قالو که راځه قالو سوخته کاله باندې نشته بیا څه کوي چې بنزين نه جوړاشي موټر هرڅه بده خراب خراب شي تنزين کیته یته پرېوازه بل مالګری باندې روچتاي مالې یې چې پانی باندې سره کوي ګروهاني ته پرېوازه بیان کړي ګمې وي مالګری بدلله سمای رهنه مې کوي پدایمکه بیا د دې نه د استادو شو بل مګری ورنلار کی ګوره د تا حالت کې نه بدی لار لار شپدی لار نه ما پدی او په تنظیم کې نشه سپېولې کړو سنت درڅ کې موږ د سلوورک چې کوم عنوان او هغه او پینځم عنوان چې اصول د قرآنی کریم سلوور اصول مهمه او سلوور اصول مهمه هغه بیان کړو ایو خبر اکو که داماشو مارو دامین جیبان آغزیزا تفایل ترین. با سوال کاسو نورد